Bigarren lanarekin jarraitzeko, 8 txikian Andoni eta Xabi. Zuk Andoni krisia dela eta Xabi zure seme alabari ilabeteko ordainsariak kentzea erabaki duzu. Xabik proposatu dizu ilabete guztian aitona zainduko duela. Andoni krisia dela eta Xabi bere seme alabari, i, bueno, semeare kasutan, ilabeteko ordainsariak kentzea erabaki du. Xabik proposatu dio ilabete guztian Aitona zainduko duela. Andoni Azita iruna bertso 8 txikian. Lanean jarra itxeko behar dut indarra Eta zu ez daukazu diruaren beharra Karteratik hartu, baina ez eman bizkarra Aito eskatu, izan zu askarra Aito eskatu izan zu azkar ark ere estu izango poltxikoan asko ta argatik aitarie eskatu beharko Bertxo zaioetara, noa bakarri ik txarto, konpainia hona izango da zaioetarako. Konpainia hona izango da zaioetarako. Diru gabe egonda bizi beharkalean Dirua ez da oparitzen bainire etxean Ez zu janaria erosteko egin beharlanean lana, lana bilatu ezazu Sartu bai sarean lana bila to esazu sartu bai sarean pagaxistream batekin gubiok burruka Ta nire gozamena ta, ta gozamen ezada Diru ezaren kulpa Emaidazu lapaga Denbora hartuta Nik andonik bezala moskortu nahi dutta Nik andonik bezala moskortu nahi duta. Naiz eta asko eskatu ez dut dirua eman Utsip ya playstation eta bilatulan Kalean eskatzea Ez duz ulortu jan Urdangarin ezkatu guztiena duba Urdangarin ezkatu guztiena duba Uraz hartu behar da ziur si zulo beheltzera eta ama joan zaite popatika hartzera Bano ara maiora zerbait kantatzera trukeando ani jan eta edatera trukeando ani jan eta edatera